inna al-hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa naqūbu ilayhi wa na'ūdu bihi min shurūri anfusinā wa min sayyi'āti a'mālinā man yahdihillāhu falā mudilla lahu wa man yuḍlil falā hādī lahu wa ashhadu an lā ilāha illallāhu waḥdahu lā sharīka يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ اننا تؤمن استر الله هذه كلام الله وخيرها هذه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرحون مختصاتها رادين كل مختصه البدعه وكل بدعه ضلاله وضلاله ضلال سن نختار سنوا عند استقامته صارما اتقى مبارك جاءت للصلاه الله اصحى müəmminlər üçün kürsət rəyatmışdı və kim istifadə etdi, layiqinizdə doğrulanda böyük əcləs qalınaylı oldu. Dolayə ki, qafir isə öz kimi Allah pisləşdirdi. Və həmçinin Allah, bu ay Allah qanta da geçəmirik bəzəmişdi. Dolayə ki, Hele ki, kirləşməşi Ramazan sardığına yitaib qardır. Allahüqmanıq aleyhu, geçəbirləyik qardır. Seyyid, oruzluk davam edir, namazlar davam edir, selebələr davam edir, ümumiyyətlə, ehsan bütün hər bir növrü davam edir. Ona görə lazım dəyil. Və həmçin mühtələmişəmələr Ramazan ayrıq, öyrülməkler idi. Ölmekte bile haski bize çok şey öğretti ve öğledir hem mesela bize öğretti en birinci namazın gelin. Fikirleysen neyse biz namazlara layet edirdik. Haski başka aylarda böyle layet edemedik. Tabi işte gelirdi her şey içimizde atıldı. Aksam özü de Gelindi və Allahın əlində saxlar və Quran-ı Kərisəsi gəlirdi və yanırdı. Allahın əlində şim yanırdı. Namazın bizə Ramazan ayı məktəblərin, fayda, faydalarından biri, faydalarından biri bizə öyrətdiyi namazın təlimi, namazın hibrət verməyidir. Hətta məsciddə tamamlanır. Hər cümə axşamı bu məktəbin həmçinin faydalarından da biri, hansı ki, bizə öyrətdi duanın fediyyəti, dua edməyib, Allah'a bağlanma, öğretimcəyib. O işin, bəndə kararıncə, dua edəyib dəyib. Vəlləkcə Ramazan'da nefə dua etdiyib, gördüyü duanı lezzətin, dua etməyib, bizə hasanlaştıyib ve Allah'a bağlı olunubdə daha da köşəmləndiyib. Həmçinin bu da öğretti yani cəmmədəsə. Həmçinin öğrettiği məsələrdəndə həmçinin zəkat verməyə, ki verirsen, arqırda kitre zəkatı. Hem burada işarət ki, insan öz mərman zəkat vermərdir, öz mərman sədə vermərdir. Və nevi fikirdə şəkir kitre zəkatı nəşəyə qarılıyorsak? Həm kimi ötədəmişən, Allah bu məktəbin faydalarından hansı ki, bize öyrətti Ramazan ayı, ayı. Bu ayın hürməti. Ki verirsen, insan Ramazan ayında Ramazan ayında fəmlərinə ulusu aylaqdan. Ramazan ayında məsələn, günahı atlandırırır. Ramazan ayında daha ciddi olur, bizə ki, dayan belə olan lazımdır. Füksət hər il bu məktəbə bu sınıftan keçiririk bu bir aydan ki, qalır bu sınıftə, bu təsirdə qalır. Eləsə olaraq görüksən, təsiri ağlıq olur. Tam ki, öyrətdir bu ayın hürməti, hürmətin. Çünki vayda bu da hürmətlidir fayda olunan ölməktədir. Məsələ biz birinci cinsa və əgər bire birə Ramazan ayında dün Şam vaktı, Tavbaktana sen bu arada cinsa və gələ olsan, altmış nəfər gəndirilmənsin ya da 60 gün davradar oğuş tutma asan. Amma yiyin içmə ilə açın bir gün əzası. Amma əgər birdən səhər Ramazan ayında qəzam var, o qəzam kursan, başqa ayda. Və yenə o həməl ayda tisa qəzası bir günlədir. Şirəsən, bu ayın hürmətine görə şəriət həmələ əgər namazanda etsə 6-3 günlədir. Vahid-i teftə idi, bizə ki ümumiyyətlə itaətə hürmətlə yanaşma olasındır, çiftliyə yanaşma Həmçinin e, bu ay öyrətlən ki, bu ayın mədəsəlindən faydalıdır, o mədəsəlindən faydalıdır, Öyrətdir ki, qalan vaxtın necə istifadə eləmənsən, fikir belirsən, ibadət edirdi, xüsusən 6-10 günü, xüsusən bilirdin ki, artıq qutarlar ay və daha əməllərini çıxandırdın. Öyrətdir ki, necə əməlləri çıxdırma lazımdır, hamısın, verməyi lazımdır, sən kütürəcək açdın, qayna namazına sən verməyi lazımdır və s. və s. və və s. və təhliyyədir və təhliyyədir və təhliyyədir. Və onun faydalanma Bizə öyrətdi imanın neyməti. İman necə böyü neymətdir. Çünki özün görürdün başkaların, hansılar ki oruçdan uzaqdılar və Onlar o saat görürdün, nə gündə bilər. Rişt olunurdur, məsələn, sən ibadət verirdin, kim sordu nərdə nə olunuyordur, məsələn. Vələq, səhid və səhid və şükürlürdün və görürdün imanın əzzəti, imanın neymətini ki, Allah suanını neymət verir ki, sən olan gündə döyüksən. Həmçinin, məsələn, bu məkkərin həmçinin faydalarından Qur'anın nimətin, Qur'an Allahın çalarının qiymətin daha da tədlində əzmətləndir, öyüdü və Qur'an həziləti və Qur'an əzabudu, Qur'an okumadı, necə, fikir edirdin Qur'an okumadı, həmçinin başına öyrətdi bariq. Həmçinin faydalarından, məsələn, əsələm Allah, öyrətdi, Qur'an əhvadına nail olmaq, Qur'an əhlavına. Çünki bu ayda, təbii ki, Qur'an ayıydı və fikir verirdim, çünki Qur'an çox oxumaqla insan, əgər iflasla oxusa, Allah s.ə.q. O, o Qur'anın əhlavına gətirib çıxardır sən, Qur'an deyən əhlavda. Peyyambar saksanım oxuyur və hətta əhlavda Qur'an qoruyur müminlərin anasından soruşlar ki, Ayşavadılarından və Peygamber salsan əhlavından, dedik ki, əhlavı Kur'an idi. Yəni, Kur'anda necə yagrı, mümin olmalı insan, var, o cür edir, qəsusallıqlar üçünlə. Həmçinin bu məsələrin faydalanan, bizə öyrənən məsələlərdən biri, eqsanın həzirəti. Bizdə eqsan bizdə bozbaşlanacaq, amma eqsan bozbaş da öyrək. Qəsələn, e, hansı düğüdən və s. Əhsan hər bir gözəl bir əhsandır. Hər bir gözəl aməl əhsandır. Sən yaxşı bir iş görsən, sən əhsan edən. Sədaqət əhsandır. kömək eləmək əhsandır. Bu aləmi əhsandır. İbadət xeyrdir, sad. Həmçinin, həmçinin öyrətdi bizə bu dəstər ixlaslı olmaqı. İxlaslı olmaqı. Cifr oluşsa, məsələn, siz nə görüm? Ola bilər ki, evdə Çay geçərdim, su geçərdim, yemək bir yerdim, lakin xeyr. Sən zamanın yanında ne cəyirdin? Evdə əhəliydin, o öyrədir səni, öyrədir. Həmçinə, yəni, ixilaslı olmalıydı, həmçin bu məhdəmi faydalanan mühtənəm Əsəməllər ümumiyyətlə ibadətə ciddi yanaşma, namaza, oruca, sədəqəyə və hər bir xeyrə ciddi yanaşma, həmçin faydalanan e, sənə öyrətdi ki, əməllər axınca əməllərə görək sabə olunur. Yəni, müsəlman əvvəl 10 günü eləyib kifayətlənmədi, orta 10 günü eləyib kifayətlənmədi, ahir 10 gündür daha ciddi oldu, daha ibadətini artırdı. Və sənə başı salıb ki, ahir əməllər daha mühümdür sənin üçün. Həmçin, məsələn, müsəlmanlar həmçin bu məktəb göstərdi müsəlmanların zəvkliyini, göstərdi ki, məsələn, bəzi müsəlmanlar nə qədər, məsələn, görsən, oruc tutmalıdır, düzlə, əlhəndir, ölkəmizdə də il ildən oruçlarına sayı çoxalır, qalar ki, gördük, hələ bəzlər tutmurduyum, bəzlər oruclu vaxtdır, utanmur, məsələn, çöri yiyir oruçlarından qabağında və ya bəzi restoranlar və s. və s. Təbii ki, bunlar hamısı göstərdiyə yani, müslümanların necəcəyibdən. Əgər biz agir oruc, oruçluqı Biz layihliyimizə tutar, bilmirik, qaldı ki, başqa ibadətlərimizə göstərdim üçün anıqlarınıza əyətliyi. Həm ki, məsələn, onlar göstərdi, bu mədəsə bizə öyrətdi həmçinin xeyri-ə necə nail olmağı axtarmaq, necə xeyri axtarmağı öyrətdi ki, xeyri axtarmaq lazımdır, tapmaq lazımdır, ona doğru getmək lazımdır. Məsələn, gəlir gedisi, necə bizə axtarırdıq, gəlir gedisi hər kecə afıl 10 cündür təklikləri. Hələ çalışırdıq ki, birdən qəleləsi oldu və tutaq o gecəni. Hansını bu məcləsə məsələn sala öyrətdiksə peyğəmbər sala halısa məqtidalımaydı. Ona təqlid verə Ona bağlımıq. Biz baxırdıq işlara. İşlər vasitə gələn kimi ustamızı açırdı. Necə çuğur vaxtı səhər yeməyi. Məsələ hazır baxsan, keçibdirik. nədir? Peyğəmbər və şünə nar olaq onun salona. Hər çünki məsələn olaq. Hər çünki bu hadisə bizə öyrətdi nəfsə qalib gəlməyi. Yəni sən içində nəfsə qalırsan. Bəs sən başqa bəzəl, məsələn o gəlib çıxanlar onlar bir alay yanına çıxıb sənə və ya belə də yəni baş verir. Ola ki, göstərdik. Çəkilmirmi? Sədaq Deməli isə, atı bilərsən, onun görə öyrətirsən ki, səni əşrə qalib gəlir, bilərməm. Sadəcə, iradə lazımdır, möhkəm, iradə və s. Həmçinin Mükrəm Şəhəm Allah mümədələsə göstərdi ki, insan təmbər olmamalıdır. Ələ bu hükmətlərdən də bilir ki, qəd-i, vaxtının cizli qalmasıdır. Peygamber çalsın, nəsli mi, filan gün? Deyib, atılan gün tət gecələr ki daimə Müsləmə şəyirə aktarmakda təmbəl olmasın, daimə qalışın. Bunlar bize öyrətti bu mələsə. Həmçinin e, həmçinin Ramazan bize öyrətti, faydalanmanda və hər şeyin sonu var. Hər şeyin sonu var. Və sen kusardır. Hayat da böyək. Kusardırcəyək. Onun gələtən <gülüyor> ki, hayat qaldır sendə istifadə edə. Bə Allah bilir, genəl namazına qaldır. Allah bilir, Lakin nə ne var, nə gün, o gün yaşıysam istifadə elə, da Allah rızasını qadalmaq Çünki o qalacaq sənə, <gülüyor> ahirətdə o faydə edici. Və bu, böyün məktəbi, bir sütarlıq, və Allah kimi ki, ibarət ta ölənəsəndi, və Allah s.q. qurur ki, və Allah s.q. yəqin, yəqini gələnəsən Allah s.q və nə vaxtı villahuma təfsir edir ki, yə, yəni, yəni ölüm, yəni ölüm dövrü səni və oruçluq qalıb hər həftənin 1-ci günü hər müsəlman ailənin 12-i 14-dəki səhər ayının 13-ü 14-ü 15-i danınca 14, 15 hə, qaldı oruçlar var. Məsələn şaban ayı. Çünki necə bilirsiniz, Ramazan ayma sonra şaban ayı gəlir və şaban ayında 6 gün oruç var. Belə yani, salaha artıq da bilərsən və əgər şəhval ayında 6 gün tutsan, Allah s.ə.q. bütün 1 yıldır, elə bil ki, sənə savab yazar ki, 1 ilə O savabı yazacaq sənə. Onun görə 6 gün, yəni 6 gün şəhval çəkdə o davran alabaq. Əsas o, 1 ayın içində yeri tutdur. 1 ayın içində. Tuta bilərsən, məhzqələr üç dəfər, tuta bilərsən, üç dəfər Teçk edinmə, dinlə inşaAllah qodranı istaha bileyim, dövrəcəyib, sonra tutaram ikinci əhdə. Sonra ikinci əhdə gəlir, bir artısa, sonra etsən, yox, 15 gün var əvələ. Sonra görsən, axıda görsən, birin ikisi qalır. Ona gələr çalış, əvvəldə əvə tutunə, qarbada dar olmasa da tutar onunla. Həlçinin, əgər kimisə qəzası var, kimisə qəzası var, birinci qəzanı tutsun, sən qadınla. Filiziklərlərin tutunlar, sonra şəhvalı aynın tutunlar olsun. Və bu, əsas məsələlərdir hansı ki, Ramazandan sonra edilən əməllər. Və Allah-u səhvələr, bizə geçik faydanlardan etsin və həmçinin, mühtərim səhvələr, həmçinin Ramazan üzə öyrətdiyi elinə elin öyrənməyi, sən Kur'an kərim, kitap okumayı, daima, sən Allahın kəlamıdır. Sağoluşunu oxuyayım ki, daima, kendə bir səhər, iki səhər, nə qədər bazaqdır? Qarşı sənə qəlbi açıq, nurlaşdırıq daxilə, fəhəmələr səhəm olur ki, o qəlb ki, orada Qur'an ərhisi yoxdur, o qəlb xarab elə bənzər. Xarab elədən nə olar, həşər Və onun görə, Qur'an nur verir qəlbə, o Qur'an gəl, nurlaşsa, əlqalar nurlaşacaq, göz nurlaşacaq və s normalisidir, yəni düzəlidir və əzaların xarab olması, dəlindir ki, qəlbin xarab olmasıdır. Və hər üçün şey, mətələm ki, onlar öyrətdi necə peyidirdik. Necə, <gülüyor> <gülüyor> onlar ki, istir və cəmatı alınmadılar ki, çünki Ramadanda həm əvvəldə, həm axıqda da, yəni, dünya müsəlmandan çox su göçüldü, çox su. Lakin yenə itilaf oldu yəni, varmaq ki, bəzi ölkələr hələn fısal açı neyilər, Lakin, indi var bəzləri bizim təhvizlə ayrılığı olan məqsədi, Ramadana olmasında bölməyik cəmatı. Bəzi, şimdi var bəzləri, qəstim, və var ki, qardaşlar elə ki, məsələn, nə çaxtırırlar, deyilər saftı, deyil, ki, ay görəndə aç, ay görəndə tut. Və deyirlər bu hədisi və səlamdır. Bəzi hədis də var ki, Peygamber şahısını ki, cəmat, nə sonun, Cəmaatla, topun, qəsbələt səbingi. Dün ki, ayı görmək lazımdır, heç keçdim ki, ayı görməsəm bələr. Xeyr, bələr ki, birindən baxmıyor, baxılmıyor bayaq. Və böyülət səriyəsində, cəmağa, qulda fılaq ümün tutur. Alimlərdən xoğuşdur hamısı, böyük alimlər. Yəni, kimi müfadəkli imkidam edər. Albani, İbn-Bad, Hüseymin, Rəhəminullah, əl-salamadlar, yəni Olamamın dedilər ki, kim harbi yaşayır, oradan öyəcəksin. Lakin, buna baxmayaraq, hər qarmışlar, ay, ay gördük, yoxsa, yox, və s. Hər şeylər qarmışlar, elbirlər ki, görür ki, bu daha aqıllıdır, damaq şəriyyəni çox istəyir və damaq haqqda tutmaq istəyir. o qaraba, hələ dəyil, əgər hələ bir şey olsa, biz özünü səndiyyərim. Həm də, sən əsrar sen dağında 2 dənəlik var. Biri deyir ki, bilə sizə gəlsə ayız dur, ayınmaz. Bilə deyir, samat məcbur. Samat məcbur. İndi burada biraz ola bilisiniz saatın görür. Elə məsələn, Onun şəxsi bir şey Onun özgü tələbləri var. Məsələn, saqqal. O bar nabğlanğızı sal. Onda kontrolor məhəlləsinə görə gündə biz özümüzə iraq getirməyik, gəlmişim dən məsələyə, nəqsə ki məsələ, yəni hər sürü var məsələdə qələb eləmək olar və qələb anı məsələyətdir, xüsusən, Rabbani alimlərin məsələyətinə. Gəl, ki, özümü təzavür eləməyik ki, üçün, daha şəriyyəti çox istəyirsən, məsələn, belə eləmək. Hələ bir şey olsa, biz şəriyyəti sonuqarı çıxmalıq. Məhkizliyi tüm Əgər e, e, sən gəlirsən səhər cəmahta, o, ən salamatı budur. Amma bölünmək və s. Bin Abbas səfərdə hep cənliyini görmürdü, bir tordur, Və gələndə gördü ki, Osmanlı qalan, Aşıra bir tordur, bunalı namazı yəməsəyir. Bin Abbas lazımdır. Gələndə olarna qısaqma, dedilər ki, Bin Abbas, əsən belə, girdin belə, dedik yox xilaf şərdir, xilaf şəri. lakin bunu ancaq arallığa başmışlar. Allah s.q. hala bizə ki, və ə, bizi fitnədən vəhvindən uzağa etsin, məsəlimizi, dərbəfimizi fitnədən vəhvindən uzağa etsin və kim üzə pislik istəyirsə, yarab, o qistiyonun öncünə yetkinə, yarab, ölkəmizəm ki, misaləm, ocaq, həzadan qəladan duruq, yarab, uçsan onları çıxı istəyir, يا رب ارحم الممالك ام ا اقول هذا واستغفر الله لكم ولكم ولسائر المسلمين كل دع استغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا النبي بعد ان طاب اباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والتاقه والقرب وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم وبذلك الله اكبر والله يعلم ما